hogy ennyiben el, akkor egy alkalmányok, először működik az előre működik a Tehát Egyébként az lehetetéskor, volt, ő pont, másik az elvinálás, vagy itt vagy alapmert határozásban jönnek, hogy minden az és hogy milyen elvinálásség van lehetőség, ha mindkával a törvének a törvének mert a felvilállás az, az folyamat, azok a folyamat, amikor a bizonytági tapasztára mondjunk, időben igenis a nem beszélve valami, hogy előszörök másokok tartozik. Úgynevan hogy a másokok tartozik a felvilállás a jogelős hogy a jogelős felvilállás van szokt, vagyis az itt a csak a jobb van egy egyéb, de közben ezért a haloghatálya, az a ez a jobb oldalról és pedig nem azt mondja, hogy a külföldi állampolgár, hanem a legítők majd, a volatkozik nem magyar állampolgár, mert nem magyar nem magyar állampolgár volt ezért. Azért, mert szóval felékezők a fontalanc íz, tehát nem magyar állampolgár. Nyilván a külföldi állampolgár. Van -e egy érdeket, a az érd hogy mikor kell a magyar minden törvényt ö a nem. magyar áltan által a n 하�unk, Tehát A magyar állapfolyása külön elszed a hogy nem egy j hogy a magyar Kormány kvintrodu és és a világszágszolgáltatásnak ahol, hogy egy nem magyar állatforlmás külföldön valamilyen szekényt elkövet, akkor miért kellene alkalmazni a magyar biztos önvénytőnek? Vannak itt fontos esetek, és ezt a lépés felsorolja, amikor az állami önhételen elvétől a feltétlenül ültető kapnak elvétőt eredően. Minden is alkalmazni kell a nem magyar államokhozálája, a külföldön felvetett bűncselekmények esetén, a magyar GTH, vagy gondoljuk arra az életszintű esetet, hogyha a magyar tisztászlán érdekeit valaki arra félszín, ugye azért veszélyezteti, hogy a külföldön, a külföldön nem magyar államokhozálításán magyar gyanúi hamisításával foglalkozik. Szóval ilyen is hasonló esetekre. Védelmi célpontokra kívül egy figyelmet, amiben a személyedben ezen a fajta munkához. A munkához forrásai a második dolog, a második hételen elő, a munkához forrásai, illetve egyéb általánosában, második pedig részleteiben szeretnénk kielégíteni a kampányban írtakat, és felhívni arra figyelmet, hogy mind a valakampány, mind a valószínű kampányban, amikor általában a, a munkához írás azt lehetne benne, hogy a büntetőiok borrácsal ember törvényi rendelni. egy rendele. Ezt tudjuk már már, már a kamerácsában <tört> azt az képzelhetően, hogy a magyar büntetőiok borrácsal is csak törvény Az 1987-11-es törvény óta, a jogalkotásról szóló 1987-11-es törvény óta, tehát a magyar műtetőróknak a is jót fordítja, ha egy a szesztelet az lehet szörvényelői rendelet, amilyen például a BPAE, a 2019 a 50 vagy a 50-1975 FDL, 2019 FDL-1975 FDL-1975 a forrásoknak illetve, én én csak arra szeretnénk történik a figyelnek, hogy a lefesszük víruszávnak különböző állásfogyalásai vannak, napszárrendben mondva, irányjelv elvizöntés, politomi állásfogyalás, ezek a legfontos szabad. Ezekről az irányjelv és az elvizöntés az avassó szintű víruszávokra kötelező. Az irányjelv és az avassó szintű víruszávokra kötelező, de nem jó források tehát ő de jobbordásnak nem tekintető, nem, nem jó nem az igen gyakorlatilag a igen a igen gyakorlatilag tilatítható, az a mínuszerű toplással A többi a de nem tekintető jobbordásnak a büntető is A hatályos jobbordássarmi téma, ez egy olyan <tos> Magam sem amikor el kell mondani, de nem tudok más teszni, hogy ezeket, és az a jegyetem, ezeket a jogszabályokat. Igyekszem gyorsan felsorolni azzal, hogy nyilván a tüntető, tőke, hogy vizsgáljuk, vagy állam vizsgáljuk, kell, hogy fogalma legyen az elmúlt években bekövetkezett változásokról. Szerintem nem úgy kell tudni, hogy, hogy épp fám és a törvény száma szerint eh, fontosan, és megmondani, hogy fontosan, újra a rendelkezett, de kell tudni, beszélni az elmúlt években a litvántérünk, hogy a tüntető, hogy a tüntető, hogy a tüntető, hogy a tüntető, Tehátan. Te jé itt van, a kapható, el, a 104. Mm. a fizika az fizikai terkéső, a a az a 106 a bűnügyi segélyezési intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. 19. A... A... A... 11. 19. 19. módosítást 19. 19. 19. a 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. Igen, igen már idő. Már idő. A az, az Ezzel időből, a maradék, az a maradék A a szintű mutostyánszámot jelenti. a legelső mutostyánszám. 3 a a következő. időből, ami. a Máspársok közülően is jól megjegyezhető. a 1989-égi 2-es törvény az Egyesműlési Jókról és a 1989-égi 2 törvény, az Egyesműlési a 89 égi 3-as törvény az Egyesműlési a as törvény a ez a VTK a kezditási így egyesével a bár az 1989 fiénstív 16 kapott őlén, az egyeséntátimozban a meg a falu el az alagúnyi települések kövében. 19, a 19 23 törvény a közvetélyek munkaterületből szüntette meg. A 23-as törvény a Akinek a kis törv külsége van, az erdett, aki korábban egy fó született, és a fó eddig van meg a módosítás. Ezt követően még erdete, ből a 25-ös törvény, törv amely újra szabályozta, és röviden módosította az államellenítő cselekményeket, a 89-25-ös törvényt. Az államellenítő cselekmények módosítására. 89-en a 8-as 89 törvényen, főként a 2000-as határátültésnek a módosítása. Igen, 8-as. Még mindig 89-es, no, -re. remélem az utolsó jogka változik, amit említenék a 24-es, a 24-es, ezekben a 3-8-9-ből, amely a szigorító törvényt megszüntette. Rápül 1990-re, itt van egy 94-es törvény amely a lelkismeret és vallási szavasság elsértését kiszakta be. A lelkismeret és vallási szavasság elsértését kiszakta-e, a személy jelenleg hűtszeletmények körében, a kényszerítést követően, a kénytelészet vénálását követően. Vannak más mondasító jogszabályok, itt a lényegeset mondom, ezek közbenben a 14-es. 14 Ez, az alkoholik száv bírószág által elrendelt indített húszfejtelésének megszüntetéséről szólt Magyarul a nagkori indített megszüntetéséről Tehát az alkoholik száv bírószág által elrendelt indített húszfejtelésének megszüntetéséről szól, a 76. a az 1998, vagy 1-es törvény az Ázdrámitás körében fogott magasztatásokat, az Ázdrámitás körében. 92-től pedig az 1992-égi 13-as törvényt említeném, amely bevezette a 291. kapatban amit ünnevezett sőtünk a 295 napon van a sőtőfesset és a vizelvező jobb talál, például a vizelvezőkészséget például a 291. szakaszban és hát még más módosításokban újban. Ezek a ringlegeseket és módosítások a tanfődben 87 7-es, 980-es ötláprázikással kapcsolatban amelyel a tankönyvben a szakére A, és, és, és, álláthat, ha lejjön, szerep, a tanfőn, Az értelményi értelményesen egy kicsit a tankönyvből, és van itt egy házlákat, amelyben szereti ezt az anyagrészt, és szerintem, hogy az értelményes alanya mondja, hogy szerint az értelményes ala. alanya mondja, hogy eredmények szerinten az értelményes alanya mondja, kinek főleg eredmények a látokon úgy értelmezés találni szerint, hogy jogartói értelmezés, értelmezés, ha vagy neki értelmezés. A szerint rendszerzámi és rendszerzámi A az előtt volnék, hogy beszélhető, hogy nevállapító, titek illetőleg megszorított. Nem ne igen? Hogy így Jó, így a Jó. Megállapító, A megállapító azért van kicsit, mert uh, időnként a jobb tavány a büldetők között, mindegy a színjálások helyes tartalmának a megállapításra uh, is gondolkében. Tényleg jelentős életességeket a a megtorító és a kiterjesztő értelmetés, a másik, kettőr, amikor ide sovolatlan mind a megtorító, mind a kiterjesztő értelmetés lehet valódi és nem valódi. Mind a megtorító, mind a kiterjesztő értelmetés lehet valódi és nem valódi. Azt hozták mondani, hogy ha jobbalkotó eredeti akaratánk volt, így jelentőn belőle is tudja, de elméletileg tehát a nyugalkozó eredeti akaratának való eltérő értelme részt, az a valódi, és a jogalkozó eredeti akaratának megfelelő kiterjesztő vagy megforító értelmezés, az pedig a nem valódi. Tehát a kiterjesztő megkorító értelmezés kapnál, mind a való valódi nem valódi. Valódi a kiterjesztő megszorító értelmet is, hogyha elkér a jogat az akaratától, és nem valódi a kiterjesztő megszorító iselmet is, hogyha a jogalkozó akaratának megfelel. Ezt uh, a gondolatot tovább, minden a valódi kiterjesztő értelmezés lehet átítamukba vonni az csak az uh, analógia ugyanak a jelenségnek a jogesek oldaláról való megközelítése, a valódi kiterjesztelmezés pedig a jogszabály oldaláról való megkötelítése. Azt érdemes, hogy az analógia a pirosabb műtető jobbunk van a valódi kiterjesztelmezés is a tilósabb műtető jobban, és hogy piros az analógia, mert a jó címet minden cége erre összei közésben, és annak a jelenti, és mióta ki volt, amióta ez a hagyar közben is megjelent, hát, a szemegi a hagyar közben is a szemegi kordektólka. Kintreiből a az első, szépen kapszám, nem adni, a szemegi kordeknél is hogy a Ugye vannak az egyes tüntető a tudományi irányítók, és ha felső szobasztalnak, hogy a magyar tüntető jog történetében melyik érvényesítette a hatását, akkor a szemedi szóval kapcsán a romatikus iskola, a kettő virágnak a romatikus iskola, ekkor követően a tettes ületőjó világnak, a közvető iránytaton keresztül gyakorlat whatnot, a magyar ületőjókkal. És akkor itt jönnek a személyi koldert, mert azok a novellái, amelyet könnyen megnégeztetünk, mert volt egy 1908-ban, egy másik utolsóban, a hataléken 48-ban. És hogy minden kapszolatoknak, azokat a könyve benne vannak. Itt ütröntölünk a tervezett üvegő dinányzat kapással egyetlen a, a novellákat keresztül, és most a mai tüntetők mondta be nincsük meg, hogy ne irántszak jellempő elsősorban a magyar büntetőjogra. Az mondható, hogy a magyar büntetőjog a fekületi fertőbb büntetőjog, tehát a fertőbb büntetőjogatoknak határozott, természetesen az elkövető tehére is figyelemmel vannak, mert gondoljunk arra, hogy a a 36. papasznál a szerepén társadalom a a az egy a büntetés a területük, a vagy a büntetés a és a személyek, a személyek, a a a a személyek, a a a a fogalmának meghatározásához, kell egy, egy, egy töméletét, hogy hogyan alakult a bűncselező fogalma a bűncselező jogban. És aztán arról kell beszélnünk, hogy hogyan alakult a magyar bűncselező jogban a bűncselező fogalma és hogy a határos bűncselező jogok szerint a bűncselező fogalmának milyen elemeni vannak. Hm. Ezt az ellenikő alatt, megcsaváljuk a tanféten. A büccselekmény fogalmának a kialakulása azzal van hogy a büccselekmény a jogjellenne, az én állás szerű jogjellene tűzös szelet. Tehát a büccselekmény fogalmának a kialakulása egy folyamat, amit elmásolott tanféteni, az van rául, aminek eredményekében megszületett az a konceptus, hogy a bűn szeretni, a finnyálatszeg, jogellenes és külös A Magyar Bűngetőjogról koncentrálva az ig időtten az akkori a bűngetőjogról vette át a Magyar Bűngetőjogról, a ezzel társadalomra veszélyesség fogalmát. Tehát a úgynevezett a társadalomra veszélyesség ami az előbbi ormai többszörek fogalommal összehasonlítjuk, a vár pedig azzal, hogy tényállás pedig jogellenes és tünyös szerepén, ezen, ezen három elem közül a társadalomra veszélyesként 45 után magyarult számon a problémakból terked át. Ez a társadalomra veszélyesként a jogellenességgel, azon belül is a materiális jogellenességgel szekinthető, megközelítőleg hát a, a materiális pródjellenesték, és a társadalmatra veszélyeség közön, tudható, tárítan, hogyha ön akarik, A nevén tehát a társadalmi fogalmát, és egy, bizonyos <coughs> ideig mindig <nem coughs> szeretnénk fogalmi ellen volt, mert fényállás szerint, hogy a pródjellenesték a kétteres ütletőjobban előttől a társadalokra ütleti érték fogalmaz 1954 200 törvényben, az, az ütletet BTA-ban jelentek. 1954 200 törvényben vizetjen jelentek az ütletet BTA-ban. Ezt követően voltak változások, és majd át kell térni a ütleti fogalmának a hatályos BTP-n szeményi elemeire, fogalmi elemeire, amelyeket a, a társadalomra ütleti társadalomra veszélyeség a bűnökszég és a bűnökszegből a társadalomra veszélyeség a a bűnökszegből, a bűnökszegből, a büntetendő a Csak azért mondtam ezt, hogy a veszé, társadalomra veszélyeség a materiális jogjelenességből folythatói és megnyúteni ez a kettő ö, atomos, mert ez ö, talán kövítja a tanulás, mert a társadalomra volna. A különítmény fogalmának meg kell mindenki tanktól, a, a bűnösségen kívül két világgal, vagy a problémát fogod elnöket, a kívánt A kívánt physiogógiai bűnösség és a kívánt normatív bűnösség A physiogógiai bűnösség és a normatív bűnösség A lényege nagyon profikusan állt, hogy a psychológiai bűnösszék fogalom terült a bűnösszége az elkölető és az általa tanúsított magatartást közötti tihészíton tehát a elkölető és az általa tanúsított magatartást közötti tihészíton ez a bűnösszége mert mindig valamiféle vilegpani harcumot, vilegpani ja. ikonlás, lelki rákonlás kimutatnak volna, mondták el, a kívántat képviselői, az keltületű és az általa megvalósított szereti gyermekek maga látás közül. Tehát ezzel magyarázták a bűnösséget, innen az elnevezést a filozófiai, vagy a filozófiai bűnösség fogalom, mert a bűnösséget a kívántat, mondták. Ha a bűnösségnek a, a jelenlegi négy formájára gondolunk, mint például valahol van az egyenes számít, egyszerűen számít, a tudatos számít, az egész a magyar szárnyat, azt jelenti, hogy, hogy, hogy a bűnösség ezen négy esetben készül, majdnem mindegyiknél ez akkor ezzel kibúvak. De a magyar szárnál akkor már nincsen. Tehát a magyar Nincsen ilyen figyésműszor. Hogy kiányzik, ez a lelki kapcsolódás, lelki, kapott, szívés, ráhangolódás, a hagyarságnál nincs-e? És hogy miért nincs -e? Azért nincs -e, mert ha a rosszan idékéhez szüleljét is néztük úgy kapni, hogy Ugye, hozzam a szággol követli a különlektént, ami előre nem tudta, hogy ne azt nem tudatos más, nem tudta, hogy a különlektár, azért nem a a ha nem látta akkor nem is mit tudom az osztás semmit életében, illetlenék lehetőleg, s a Ezért ez a klikai bűnösség fogalom nem volt alkalmazható a különösségnek minden formájára esetére És uh, ennek köszönhetően, hogy még ez a másik bűnösség fogalom, a normatív bűnösség fogalom. A normatív, a másik egy érték, az és ha a pípagyűnöszék fogalomról tudunk úgy is hogy a szándékosság körében igazhatatlanul felelhető lelki mozgalmatokat erőltette rá a bűnöszék összes formájában, a normatív bűnöszék az a bűnöszék lényegét a belőhatóságban, a tenderhányhatóságban látta, és pedig abban, hogy ha az elkövető nem tett eleget, helyes viselkedés, a helyes gondolkodás, annak a elvárásnak, hogy helyesen viselkedjen, helyesen gondolkodjon, akkor ez neki felhángható. Ez felevánható, ez neki felhángható. A helyes viselkedés, helyes gondolkodás. Ne sértette, akkor ez neki felhángható, ez neki felevángható. És ebben a szemre másható szárban, látták a bűnösség lényegét, és úgy érték, hogy itt hatáltató meg a bűnösség, és ezzel alkalmazható mindenki formára. A normatív jelenteknek mindig valamiféle értékelés, mérlekelés jelent minden Itt is, abban az esetben, amikor normatív, hálási jelentől beszélünk, szóta 26 és az a feltünkben, hogy akkor a magyar tüntetni jobban mindegy hűröské alatt, mikor hőmérséklet fogalom a kampőben. Tíj a deföret tíj és az általakusított kampány, és törvény és közötti pívés titol. A deföretés az általakamosított kampány, törvény és között pilés titolont. Elég ugye a kiróge egy hűrését fogalomnak felelnek. Amely az eltövetőnek felúgató, az eltövető és az általában tanulszikot történés közötti szígés vízón, vagy az általában tanulszikot magadás közötti vízón, amely az eltövetőnek felúgató, amely az eltövetőnek a harmadik esetében 20 nem van a következődéseket, a a mert a büntetrendőszék, ez nem azonos az a büntethetőszéggel, a büntetrendőszék nem azonos az a büntethetőszéggel. A büntetrendőszék, vagy a WTF-t tizenik szakaszámból a büntetrenderség annyit és szakanyit jelent, tehát ez annyit és jelent, hogy én magatartásra a wtf Szával, és büntetés időtáska képessége, tömítési idő, és büntetés időtáska képessége, gyűjtési a, a hát, jelent, vagy, hogy a táskába, a az a az nem a táskába, a a táskába, a táskába, a a a van, és amelyre a szövén és kittamását rendeljük. Tizenk a második terem, megvanul, a bücselefények súlyt személyt kategóriással. Ezen voltán 33 azért van a személytetben, mert Ezenosvágy 43 volt a bücselefő személyt alatt, annak jóki eljárászat és fölfelelő javaslat a bücselefények súlyt kategóriája a bücselefények súlyt Jött a Semerikógyás Ezt tudjuk a Józatok egyébkéntre bűntes volt a bűncselektének sőtelének a tegóriája bűncselektének a A általános lépés de az kétesről, a bűncselektének a, a tegóriája és a bűncselektének és a bűncselektének sőtelének a tegóriája bűncselektének mivel ezt követően az 155 égi, -es FDL, 195 égi, -es a 1955. 17-es féljel, 1955. 17-es féljel a kihárást megtüntette, ezt követően, égi, követően égi, a, a bűncselekmény fogalma azonos volt, már a 55. 17-es féljel, a bűncselekmény fogalma azonos volt a bűncselekmény fogalmával egészen a 1971. 28-as féljel. Tehát egészen a tegyen, a -a szígeri, az előző volt a szívje, a vízszelek, az most volt a szűzes fogalma. a 61. Is kihetett, akkor is a küteszmeretette a bűncseleknek. Majd jött a 71. 28 férje, amely újból, szíger, újból levezette a légóliki kategóriát. A 71. 28. fívje újból levezette a vécsői Jelenleg is ugye hatályos vízikám szerint hogy volt a ha a metben egyébként a szörvök szerint másképp a akkor lehet, hogy nagyatlan büntettég a ez ismételtem, ah, miért ismétel? Most A tudsz, miért? ha ahogy egy cselekény lettallít, ahogy egy esemény történt. A többi különös részében pedig különös részében történi tignálások vannak. És akkor van a kételben az általános törvényi tignálás. Az általános törvényi kínálás nincsen benne a bíjtikában. Az általános törvényi kínálás, a nyisvettő jobb tudomány által az egyes különös részé törvényi tignálásokból volt elméleti elvéleti tehát az általános törvényt innyállás nincsen a VTK-ban, Ez a Büzet Jobbtudomány által az egyes különös részét tövényt innálásokból abszakció e, után nyert foglalkozunk a általános tövény tűnál. Felthető az a kérdés, hogyha van már egy minden műsszerek, de érvényes általános műtverevény fogalom, akkor miért kell egy általános törvényt innyállás fogalma Mert a, a bűtselekmény fogalma és az általános törvényén színnyálás fogalma nem tekinthető argonossal. Az általános törvényén színnyáláshoz nem tekintik hozzá tartozóan a társadalmi versziességez, a általános törvényén színnyáláshoz. Továbbá vannak olyan szelekmények a bűtetőjokban, amelyek a törvényén színnyáláson kívülje mégis bűtselekmények. A Vannak olyan szeretmények, amelyek törvény színáláson kívülje, és mégis bűnfelelmények. Mégis, hát például az előkészület, az előkészület, és mégis ugye az ütetendő előkészület, és lehet ezerül -e és egy másfélre bűnfelelmény. Vagy a lépességi alakzatok, megint a színáláson kívül szeretmények, és a bűnetendő aztán Na, ha vannak, amelyekben nagyon jól szoborkozítva vannak az eredmények. Több illetve lehet csoportosítanni, és az első szoportoló száborunk szerint vannak a szükségképpen gyakori megzetleges jelenek. Csak az a pontosan a tárgyi tárgyoltani jelenek vannak a szoborkozó. Tükségképeni ellen a tárgyi oldal, ahol a felszületés magatartás. Alany oldalról a nincs alanya, illetőleg illetve a közösségnek valamelyik formája. És természetesen jogi tárgyal is minden nincs van. Szükségében. Gyakori ellen az elkövetési tárgy. Már ami a szükségünk, az elszerületési tár gyakran előforduló ellen. Gyakori továbbjaakban az elendés adokokat jözheti. És vannak az esőleges elemek, ezek pár oldalonak, duátus elemek, e-ból, időektől, és al oldalról a montipó és a féltart. Tehát al oldalról a montipó és a féltart. Melyik témakörben lenne kérés, ami a gondolatja jövő. Alany hogy a is nagyon a utalutás a legalább való elmélete. A zúgazani mi maga én tanítom, azért, mert a zúgazani összefügyés, az, az elkülelési magatartás és az eredmény közötti kapcsolatot jelentő. Nincsen így kifejezetten a konkrétent, mert okozási gyakorlatoknak ennek a, a és a bizonyi gyakorlatok is ennek megfelelő, és a jogesetnek olyan is használható a következő hogy az doktorzati kapcsolat fennál mindazok az esetekben az és a megkövetkező között, az okozási kapcsolat, okozási összetük és a mindazok van az esetekben az elkövető magatartásra és a megkövetkező között, amikor az elkövető magakatása indította el az azok folyamatot, amely a bekövetődött eredményhez vezetett, tehát a elkövető magakatása indította el az azok folyamatot, amely a bekövetődött eredményhez vezetett, követlenül attól, ez vényeges. az lényeges, ez az okozati folyamatban, Természeti elő, akár természeti erők, akár más személyek nem színálásszerű magatartásra is közben hatók. Tehát függetlenül attól megállapítható a dodozati használat, akkor akár természeti erők, akár más személyek nem színálásszerű magatartásra is közben hatók. A jogeset megoldásnál is nem kell félni a dodozati összetűzés megállapításából, tehát ha távol volt, is állapító, az, az elszületési magatartás és az eredmény között az okozati kapcsolatot, az még nem jelenti a működéki felelősségre vonás. Ezen különleg szükség van az önösségre is ahhoz, hogy felelősségre volna legyen a területés. Tehát az okozaték felűkés fennállásása, a megállapítása nem jelenti a működéki felelősségre vonás, sőt ez felhívteni meg a megvalósulását. Mert ha dolgozat működik és fejlékén tünet, szükség van a különöské valami kormányával is. Al Írjuk fel, hogy az alani oldal kapcsán nem csak a jobb szabály követtel a szándékosságból és a mondatosságból. Nem csak egy szabály szövegel. Elműr egy szpándékoság mondatosság alatt. Hanem, hanem a bűnösség egyes formáit elmenetni kell mind az új szangrét foglalkozató feled, tudat és akaratki érzelmi oldalról, mind a kettő vagy mindami a bűnösségügyi formáját. Tudat és akaratki érzelmi oldalról. A hetes téter igen egyébként egy nem szeretném látni. Most már jönnek a bűnösségűségű akadályok a hetes téterrel, a beszámítási képességek szihából egy gyermekes, és kóroslám állapotban készített menyedés. A Kuroslám állapotnál egyébként az elemény kikében hogy a 24. csapatban fel van a sorozban furos ellen állapotú formát, hogy elhebetegett, gyerméség tudatra vagy személyiségre vagy szellemi épülést. Ez nem kaptak perszegolásnak a fóros szárnyű formáknak. És az arról következik, hogy ez nem egy kimelítő perszavolás, hogy a útéhában lenne van, hogy így különösen enne betegszerűen jelentősak között a politikát, nem kaptak így. A az A itt az, hogy a burrutállatotban elkelekedt ünfelelésének egy való felelősség. Itt az, hogy a burrutállatotban elkelekedt a ünfelelésének egy való felelősség. a bűnösség elvények az átfelelősség leheti. A bűnösség e az átfelelősség leheti. Volt, nem. Hát, abban, lejjön, a szépen! Hát az úgy eljött, hogy eljött, hogy a lényeg az, hogy amikor az elsővető biztos állapotban követi el a kint szeletén, van, ezért a fényállásnak az alami oldalán hiányzik. A fényállásnak az alami oldalán hiányzik. Ezért tudjuk, hogy a bűnösség elménynek a nászorlásét jelenti, és a tárgyi oldali ismérvek alapján bűnössítik a bűnösszeletünk. De eztől függetlenül lehet a bűnösszeletünk szándékos vagy gondadlan, de színjálás taníra, ilyenkor a halami oldal irányzik. És van egy bűnösszégi mag, ez a bűnösszeletünk elkövetése előtté írlődetehető, amikor az azt kellett volna látni az elkövetlőnek, hogyha ha itt a szállapotban kerül, valamilyen jogellenes szeletén fog elkövetni. Ezt definitivik a bűnösség De Egyébként, ha valami majd a vilányi miatt a gyűltelelőség jelenet átkövését kell ez a problémától között lehet hogy a 9-es szeretétel jogos tételen a időncsak lehetőséget, a jogos tételen Ha csak az alányosságot tekintünk a jogos tételen a es a lehet, mint a jogtalan támadás. Végszükségnél azon van amelynek eltánítására kölekedett. Végszükségnél viszont azt mondja hogy a, a terkéte, hogy szerepményével kisebb testvérelnek okozunk, amelynek eltánítására kölekedett. Hát, hogy értékű a hát, mint nem lenne. a terkéte, a, a kévedés, és a Tévedésnek a releváns, és a téveleváns figyelemben emberhető esetei azok, amelyekről beszéljük. És a releváns tévedés a tény felé kévedés, és a szerepén társadalra beszélsővében való Releváns, tény kévedés, és a szerepén társadalra beszélsővében való kévedés. Ha a két formát, a társadalomban a TSZ-ben való kívánésnél ki kell emelni azt, hogy csak akkor menjeszünk a felelősségre vonás alul a teltületből, hogyha a kíváns teltetésre alapos oka volt. Tehát az alapos okot is megköveteli a következő társadalomban a TSZ-ben való kívánésnél a környék. Mert nem sokan foglaltak fel egy olyan kívánságot, amiről a teltetésre vonatkozott tudomásra. Nem üdvethető elkövető, hogy szeretnék abban a kéles a társadalom a és erre a felteni az volt. Tehát ez az ami is, is, is, is van és lefőnk el róla. Az elvédés ide sorma, jaj, Az elvédésnek a az elvédés, amikor nem ide amikor még itt például jelenetra az mondható, hogy A és B személy együttesen jelen vannak. Együttesen jelen vannak, és át akarja jelölni az elsőlető, hogy B találja el ez az elvétés. És akkor A vonatkozás szabad felel a számítós emberől és az ütletének kis életére, B pedig a vonatlan közöletünk beszélni. Személyekvaltó kévedésnél pedig előtt a hasonlítás, ugye egy látsz, aki alakítom, hogy a karagosan hogy a koncívian közben nem ad. Elnék hogy kettő van ott legalább egyiket akar jelentni, megkülni a különség. A a kévedésnél, hogy a területű kévedését a gondatlaságot hozta, a akkor a gondatlan bünteletény alatt a a 11-es kétrel megmondja sülási. Sok, sok, sok. Szangkörny. Büttöletni elkövetlő írj. Szangkörny. A... szó a büttöletni a amiről nem a lépését well A büttető jogányért Elszered a jullámnak megint közben a végén három nem található fel. A 13-as szintén tankörű amit volt múlva szutáns, pedig az a Nüttfelény egységgel kapcsolatban. A Nüttelekény egységnél beszél a kamperők a természetes illetve a kormány egységről. A törvényi egységnek különböző formájuk lelőni helyé, mit ha már elműsett folytató nagyokszállítására. Az, az 55-te foglalt műszeretlények a 13-t és a bankről említő az értékekbefoglalást nem tudjuk átolat keresztel, mert az értékekbefoglalásra vonatkozó favállokat a WPK-ben az 1982 éli 3-as törvényt adva. Ezzel a hüveti jogokban az értékekbefoglalás lehetősége veszünk. 88, ne már 1-ből a 87-i 3-as történet, nincsen értékeszer foglalás. Az üldeerősséggel kapcsolatban a Csavánus ízmunk megjelentünk meg, hogy a hatökség, ez a mérben egyértelműen úgy mutatja el az üldeerősséget, hogy masszabb törvényegséget eredményedne. Szóval nem így van, mert a kisegítő anyagban is megtalálhatjuk a 100 légyek számú forriginálás foglalát, amiből kiderül, hogy mely esetekben Kell egy renderibb szeretnék megállapítani, és milyen esetben kell valamit megállapítani. Jó, hát a tankönyv. Kiszennégyet, küllési elméletek, tankönyv, hiszen közös, héttel, azt tudom mondani, hogy inkább van újabb bújtják, kiadási időték át legjobbat szeretnénk, tehát örmény számból, vagy valahonnan nagy alakú, mert. Mert az a Akkor fontosítások voltak sorában. Tehát az a honnan származik? Igen, Igen, igen, igen, hogy vagy ez egy kékezetben, a négy. Igen, Van, néhány van, vagy az arra a hogy miért van egy két különböző dolgok. Egyébként a szabadságvesztésnek mert a közügyektől akkor van lehetőség, hogy ha valaki szándíkos műszeret mondja, vége vagy a szabadságvesztésre és miért akarom, a közügyét tehát ha Számomra szabadságvesztésnek hogy a a közügyek, ezért van egy A 16-os mielőtt. Ugye a szigorított javítvó nevelő munkáról a korábban tettelenítésből is konácsok kapszán. Van egy ilyen rendelet, a 13.191-es ilyen rendelet, ami az ilyen szigorított javítvó nevelő munkáról ítések gyűjtetésének a kérdeztartozásnál. A, a javítvó nevelő munkát azt a Dormann IV-3-s körvény a küzdéti fából katul, az a fogja, hogy a korábbi egyformára, szemben két forma is van, és több a küzdét és a küzdéti szeretettek. a nevet, vagy a a 17. 18 az, hogy a és a jogszavályból. 19-es éppel az ügyetés és a 15 a szerintedőre szavassága bozmás és a a 19 es étel, A 19-es-es A 19 jó, a 12-es irányelvről kell még ide van a folytóban, a VTK 83-ig kapnak át a, a 12-es számú irányelve, amely az egyikül és súlyosító körülményekről szól, külön alanyi és külön fági tényezőkörére. Hát az egyikül és súlyosító körülményekről szól, külön alanyi és külön fági tényezőkörére. Hát az enyhítés, mert a faster, szeretném mondani, hogy a 87. rakat jön, vonatkozik az enyhítésre, és az enyhítésnek különböző formái vannak, korlátozott és korláplan enyhítés ismerül, és a korlátozott enyhítésen belül egy fokú, vagy két fokú enyhítés. Hát van egy másik neve, a között, hogy az össze, egy felé leszállás, egy felé A korlátozott enyhítésről ez kapcsolódóan, a különböző pontokban megtaláljuk elsősorban a 87. szakasznál, hogy legalább mennyi kabasságlesztés helyett, legkevesebb mennyit kell fünt ez a szófordulat, hogy legalább így kabasságlesztés helyett mennyit szabadság kell fikni. A lényeg az, hogy ami a legalább szabály fánnő, az mindig az, úgy, az, az alsó papára. Tehát ha van egy kettőtől, 8 évig is eljedő. Szabadságot és a bűnéső raulán súg, és kerül sor, akkor a kettő éveknek megfelelő pontok kell megkeresznünk, hogy legalább kettő év helyett ö, így kapni, És nyoma a felső határt kell figyelembe lenni. Tehát bűnésengiztésével az alsó határa, ami számításba jön, a legalább szó után az alsó határok a figyével kezdődik egy A... Kétszeres elítésként, kicserek büntetés esetén, és van a korlátlan elítésként. Korlátlan ez is fogod uh, mondani, a korlátlan azt jelenti, hogy bármilyen büntetéssel fenyegetett bűncselekmény esetén, ha korlátlan elítésként van lehetőség, akkor a legegyszerűbb büntetési nem, legkisztermélyebb helyi van a legenyhív külműtetésének legkisztelt műtetésének is, is kapható. Például elvileg és elvileg egy életkozik szabadszágeztésre az ünnetező ünfeleki esetén, ha korlátban egyhívésre van lehetség, nélfére, a lehetőséget, euh, <hül> például a korlátban van megállni, van a beszánszási képessége, akkor kitapható elvileg a legenyhív külműtetésének a készműtetés legkisztelt műtetésének tíz napi képzelődnek. És tehát ha lényeg az, hogy ha azt a kérdést, hogy egy két kerülő kerületi tagadságépestetünk tennem, hogy esetén miatt, ami odaában egy keresztében akkor nem azt kell mondani, hogy a álomzónakban ezzel a medianális múlva, hanem a lemenni fölünknek is, elbújt. Egy elbújt, egy elbújt, nem lehet ez A mutatosságépestel ünedőt tankegés és jót szavály, 24-es fiatalkodalka valakul is beszélni a videók és meglelkezések. Na, ez nekem valószínű. Igen, hogy nekem lézni, hogy ilyen tankegő alakasnak értelemmel a sorba a felületéket, hogy a találmintetés már társadalak, a de csak úgy A sivolyt a javító nevelő nem alkalmasadó. A javító nevelő fána már a kötelező korája nem alkalmasadó. Szóval így érdeken munkahelyen, a javító nevelő munka általában elérhető hogy mikor annak megvan a teljes a hogy szintén a kivitelezés és a gyáriállás volt. A képző, indetés, hogy milyen üszerűszer van, az, az benne van az a közményfületben. A mellé üntetések közül a vagyon elkosztásban alkalmazható, a hagyon elkosztásban alkalmazható, és az intézkedések közülön az ezek alkalmazható, akkorában a különböző különbözete volt alkalmazható, és van még egy síkvén tétkezés, a janítóló kintetünketelés. Érdekes, hogy még gyakran alkalmazott próbára kocsátlás, amely fiatalkodók esetében hát egy eszetében alkalmazva, fiatalkodók a károli, szagadtány, a az művetebből, egészületmény követel, a szóval ürők mindig egy egy a három mindig csak a hogy az az elkövető, és a próbálító így a így, valaki, Felnőttorúval szemben a küzdezőkkel títhagyó fiatalkorúval szemben elményeket az a előkező, javisztő, javisztő, is A 21-es tételben érdemes megnézni, történetve előzőként, hogy az egyhelyen szemben a egy hát 36-os a szemegi kodeknek az egyes És ez lehetett a én most neked is azért az olyan hogy jó pont a kettes katszó tétel. A legesztőbb, <tos> 14 a kell. A viccelesőknek a fogalma, na itt láthatók állítás a viccelesők köében. A viccelesők fogalmát, illetve időt kapcsolatban, a tasszalatban, a viccelesők uh, büntetésével tasszalatban, általában ennyi a viccelesőknek a büntetőjógi meginténképpen. Ja. Ugye ez például hogy a szertékelelt tagaságok utáltásból jelenleg kívának, hogy a valaki köztövös viccelesők a mutatokatás egyrészt ki akarja venni, számtalan más, más ilyen javaslat van, az ennyi kívánja az igen, itt szintel a kitelhes, a 94 98 taglal a hitresőkkel kapcsolatban. Tudom, aztán, hogy most tanulő jogszaváljuk, van egyes. Ugyancsak az, ami a kispergyújtásán elhítette, hogy a 76-bos nagyfai kényszergyújtás, akkor ezekben a 90.14-es közén megtüntette, és a képzelődásnak korában ez volt a neve, hogy artóm is és akkor 87 év hármas törvényt, azt a megfogalmazás, a 75. szakasztban, hogy aki a tiszteletményt alkoholista, ez volt neki, illetőleg kábítószerűvezető tábítogatás olyan, hogy fogyasztó életménye, hogy ötletünk és követel, ezt a kárítószereszt vonalat veszedben a létám, ezért eltörölték a szintből az alfoliszát. Mindenüttesítése van, a maradó, más kérdés, hogy bekerült kell a táva, de az alkalmazás után nem lehetünk vész, mert minden rendelkezett a törvény, hogy erről már külön fognak jogszabályozni, de mindeneknek az alkalmazásának feltételei ezért voltak. Egyébként pedig a kintetőítési kérdéssel, mindenüttesítése van, kapcsolatban is. Igen, sok vita van, hogy egy alkalmazható vagy nem alkalmazható, a pénzügyi az a kapcsolatban is, mindenki azt a akar, és hogy a hogy nem kellene, hogy a gyűjtés alatt a gyűjtés alatt nem, alatt a a a a a látszulatos harmadatai könyében található a tankrőnkben, de szerint, ahogy fel, azt a WPK-ban, hogy ha mi összehető, hogy nem mint például a garátszasszágnál. A garátszasszágnálok, ahol lesz, hogy szól van egy illetőleg, például Ilyen tisztítják, a külsorú belgéleteszeréken a második alatt a a Pácsolú a a második lehetne mondani. Vagy a kínzperikét, a hogy nem a szerepel volt, ha kintselektén nem hanem a szerepel volt, a második nem